الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم الى يوم الدين Allahumma rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla innaka taj'alu al-huzna shay'atan sahla wa ba'th afalandrum Allahun amadhrua jalal sha'ni turkid din islam me të cilin e kanë ndëruar Allahu i madhruar me këdimit të cilin e kanë ndriquar zemërat tona e ne kanë bushur me nure dhe me dritë imamnit me atënure dhe me atë dritë që shofum punojnë me te i gjëkojnë më senet në ndryshe nga të tjertë e lusëm Allahum këtë nuri që i madhi Allah në kam bil në zemra tona me nështua dhe me nërujt në fërëndrëm Allahum në madhruar për këtë Ramazan Të jemi duke jetuar dhe duke shiuar këna të sitë të madhe të Allah në këtë muaj të bekuar. Sa shumë të mira ka kërë Ramazan dhe sa shumë këna qërë muslimën të në Ramazan. Dukë ju përgjigjë e ftesës të madhe të zëtë. Fëmën shëhë i dëmin ku më shëhë rëfëllë jësëmë ho Sa i cili në zënë Ramazan dhe të agjëran Duk e shërëtzuar të mira të këti Ramazani Për të ngritur lërë të Allah i madhruar Për të në afalër dhe spastruar të gjenahët Për me fituk në atësinët më dhe të Allah të barëke o të ala. E fërëndërëjmë Allahë në madhruar për këtë vlas një lakë, për këtë për e parimeve islamë, e cilin nuk një afas gjurë, asë në gjurë, asë vendë, dhe i kalendë gjdo kofi e muslimant prej atinure a pasaj dritët që Allah ja kam bjellë në zemër e ruajnë këtë paren vlasni lakut oz vlasri se sljame dhe përmalohen me zvete dhe sahar takohen kënaqen sepse takimi i tyrë është mënurin e Allahot për hirë të Allahot të barëke o ta'ala hamdikofte Allahot azzë o gjelë për të të mirat shumëtave të cilat në kanë ndëruar neve i mave e Allah e javlen dhësëse se të ndëruar që shpesht të kujtum të mirat të zotit të kujtum vëtë vetës dhe vë të, të tjerve sepse kja është shkak. Të Allahu më na rujt këto të mira dhe më na shtoë të mirat është shenjë falënderimi ndaj Mbylli Allah. Dhe pranim se këto të mira janë vetëm prej Zotit, dhe pe askujt tjetër. Dhe se më së pasi desht Allahu do të këshëmçejn sikur se njerëzit e tjerë E që në kishë vynë edhe jeta me qenë si kurse njerëzit e tjero, që në vynë jetë, la ilahe illallah, la ilahe illallah, që në kishë vynë edhe jeta me qenë si kurse atate cilët nuk dinë në tokën e kuj në hecin, e asë ajre në kuj të thithin, asë prej cilët i djelë razitën, as e asë me ujtë edhe bukën e cilët të shqehen, nuk e dinë. Nuk, edin, nuk edin, Allah, e din Nuk e din Por është të thanë Allah Jëkullu në të më taun Këma të këllu lë anëramu Vë në an naru më thuan lëhum Hajnë edhe pin Se kur së shtast Në kitë të të zotit E zjarë me gjëhname të është Vën të bim i tyre që i më bledh krejtë të ta Allahu ka deshtë Allahu ka desh dhe ka lëshu rahmet E në ka drejtu dhe në ka vëzhu Allahu ka desh dhe ka ndrycu këtu zemra me nurit i manit La ilahe illa Allah La ilahe illa Allah Muhammadur Rasulullah E ne i themi Pasta i urdrave të Allahut Pasit që në ka ndrycu ar zemrat me këtë nurit Mirë se i rë dhe Ramazan e nuk lodhëm ashtë dita gata, dita shkurt a do të lodhëm e shumë fizikisht apo do të lodhëm e pak se s'kena shumë pun apo kemë shumë pun ato jënë dorës dytë për neve dorës dytë jenë për neve dorës parasht se Ramazani erdhë e një duhet tjema të ku ka kërkuar Allah dorës parasht se Kuhë a sabahit të zani për thretë, për shambullë. E një është dërës dytë të tretë më ndojmë se a kemi fjetë bëllë, a nuk kemi fjetë. Nuk ka kuhë. A zë vendë me më nduë, jë më rëndë dë, së i qohë më katerë, apo jë më rëndë tre, së i qohë më katerë, apo të natën së ku fjetë, se zë më ka lanë djali vogëllë me fjetë, apo më ka në pak për pa qëfë. E falë e sabahin dikur kadre, ka dreka, se kur qohëm Ja, ato e ndorës dytë të tretë. Ne me këtë nuri dhe me këtë dritë që Allah në kanë ndëruar urdhrave të zotit të thejmë e semiana o ata'ana. Kemi ndëgjuar që në ke urdhrua zotë, por edhe kemi shpejtuar me praktikue urdhra në Allah, po të baraka o ta'ala. Apo të pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, vlëzër dhe motra muslimonë, Nuk ka dëshim se unë jam ndëru, ashtë një i vetën, që jam në mesin e ju, në këtën mest kësa e vërope, ku kë islam po lullë zënë për gjdo ditë, alhamdulillah. E muslimën, njëherë muslimën të bejt dhe të bia të muslimënëve, për po i rikëthehen islamit në originalë. Kam për qëllim praktikim të Islamit me çit përpara urdhrën e Allahut Azza wa Jell ndort ndort parë dhe ndër ndort parë. E jo nuk po më e jam pa qetë, es pa konvikt, e jam i zonë e shumë të lashë e të tjera arse tim të kota të cilat nuk e kanë vendin te muslimanë më kanë ndort parë. Alhamdulillah, që kërë islam për lëzënë, e ne jemi të ndërumë të jemi në mesin e ju në përvendet të ndryshme që kanë ardhë për rëzkë, për idarë, për dënja, e ajo është halalë, halalë është kur mërë rëzkë e mërë më dinin e Allahu tazë o gjelë, e ju e këni mërë dinin, alhamdulillah, e knatësia ma dhe muslimënt, ku do që shkojnë e madhrojnë Allahun të baraka e wa ta'ala. Dhe atmosfera Ramazanit i ndjehet ku do që jënë muslimënt, e mas pakti ka vend në pëqyrë sa ashtë vendin e vetan, vendin e hujë kresori Allahun e madhrojnë dhe dinin e ka me vetë. Allah va arull këtë din, va fërsoft këtë din, Ua ndërqëh zemrat e juve me imam, ja rabel alemin, imam të fort, që pas asaj fort, se nuk pasen fardyshimi. Allahu, fa alzovë të familit e juve edhe tonat, ja rabel alemin, e Ramazani për i të mirave shum të shumë të qka është, është edhe muj i doave dhe i kërkesave dhe lukjeve të imadhi Allah Azza wa Gjellë. Për atërsyje besimtarët dohet të shfërëtë zëjë këtë muaj me dua dhe me lutje Me paracit kërkesa që a i kitej madhi Allah më shumë se sa një më dhe të muaj i tjirë Se sa një më dhe të muaj i tjirë me lutë Allahëm Me lutë Allahëm sepse jemi në ibadet Në Ramazan 24 orë jemi në ibadet E jemi afer Allahut Jemi më dëvatë shumë E ka ma shumë gjasë dhe shansë me na u prënume duaja Me lu të Allah me i drejtu atë arëbë të arëb zotit Ata vlëzër dhe motra tonë Të cilët nuk janë tokë të zotit kërkon Allahu mësua marë shpirtë duke që në gjendje Ja Rabel Ademin Amen. Allahu i u dhe zovë dhe ndryqohë zemrat të tyre Qysh në ka ndryqohë tonë atë Ja Rabel Ademin Vlëzër dhe motra muslimon Me këtë islamë Në këtë islam e këtë din, njëri u knatëqët, njëri u knatëqët, është qehet shpirti, e shpirti ka në ojë mëshqyë e sikurse trupi, sikurse organizmi njëri u të ana fizike, edhe ana shpirtrore ka në ojë mëshqyë e shomë. Mëshqyë e ushqymi i vërtet i shpirtit është dini islamë është Korani dhe Suneti, është praktikimi i këti islamin praktik. Njeri ju me islam është i knasur dhe i lumëtur gjda gjendje dhe gjda sitat e cile ka planate. Njeri ju me islam është i lumëtur edhe kër është i varëpër, edhe kër është i pasur, edhe kër është i shëndosh, edhe kër është i smur. Njeri ju jetën me islam është Në muslimani jeton me islam, kënaqet me islam, edhe çdo gjë që ai ndodh pa ai ton, edhe ka dëshirë dhe shpresë me bëu vetë pamundoren për dinj të Allahu Ta'a Zewajel. Me bëu pamundoren, ku shumë herë na duket e pamundur, fillimisht por vullneti i madh bon. e bën. E bën Imanë i forë dhe mbindja në Allahëm dhe dëshira me për me bërë dhe qka përdin të Allahot azzë u gjellë. Në vazhdim, kisha pasë dëshirë me të rëguën një të rëgim për i të rëgimeve që më interesante kam dëgjuarë në do njëherë për i se kam linë dorë. Se qka bojnë njërëzit për kitë islam? Qka bojnë për islam dhe si jetojnë me islam? Qka bojnë për islam dhe si jetojnë me islam? sepse me fol realitetin ne kem nevoj me për tri vetë vetën tonën që din. Ne boni kontroll të shpirtit ton dhe i amanit ton, një pastrim, një kontroll detale. Sepse shumë herë po na mërmendja që jena musliman më të mirë në dynjat. Dhe se nëse neva Allahu nuk na shtinën xhenet, kën ka më shti Zotin xhenet pbesa Allahu xhenetin e ka kriju për neve e mas e ka kriju për neve pra që manafutën xhenet dhe dhe dhe, dhe arsye të tjera të cilat pashanëzat shumë herë janë prej shejtane të mallkuar se ne me veprat tona nuk meritojmas erë me mar xhenetin shumë herë me veprat dhe amele tona të mirë të na të mirë as erë nuk meritojmë me mar xhenetin e era gjenetit qëka në hadith pe i gamberit, sallallahu aleyhi wa sallam, kaqë dhe kaqë dhe kaqë largë njëhet era gjenetit. Largë, i vjen aromë e gjenetit. Allah nga më nësofë me shiuat aromë. Para se më futën të edhe nga më nësofë me shiuat mirat, e Allah të më ranan gjenetja rabel alemin. Pra kemë nëvoj me për të rjeve dë vetën, në veçanti kit muaj Ramazan i cili prej urtive që ai ka ky Ramazan është muslimani me kontrolluave të vetën me riparue imanin dhe bindjen e tij na lidhjen e tij na me Allahun e madhruar te bareka وتعالى ka nevojë ka qenë një dietar dhe luftëtar nga medinja shajt me emrin e bu kuda mëte i cili nuk ala në rrugët hajri që ka mundë si mafruat e Allahu i madhruar e që se ka një ekor me ibadet me adhurim me kuran, me namaz me zëqat me ordres për të mirë, me ndales nga keqja por këty në gjitha vja ka shtua shumë edhe luftën fise bi lilla me luftu e për hirtë Allah në përhabdinin Allahot a zëvë gjellëm edhe njëherën për deri sa është në medin ullur gjamit pejgamberit a lejhis selam e thotë dikosh prej aty në që kanë qenë prezen dhe gjuzve Ti ke marë pjesë shumëna për luftra A ka mëndësime na të rëgohet Dhe që ka tu ka duk më interesante Edhe këmën një herë kujtohet Dhe thët po Derit ashtë a ka më përjetu e Gjonë më interesante Gjatë kretë luftra që i këmbo për hirtë Allahot azze o gjel është Thot njëherë ishëm në frantë me Bizantinët dhe o këthim në një qitetë për i qitetëve të Irakot me disa shokë me marrë disa deve me i blejë me pare, e pastaj me marrë ushqim, municion dhe mjavqua ushtarëve me rëndan frantë. Thëllë. Në atë që të të të të fola, për të fola njerëzë në përgjamia të inëzit me vanë, fisë e bilë i la, me vanë në përgjamia minëzit të ju njerëzë, kontribuani fisë e bilë i la, japni para Allah, përnazë zë u gjelë, dhe njerëzët japshin e japshin e japshin. Për deri sa esha thëtë, në të fardhomën ti me këjë morra me najtë, Për ato pak dit, dhere sa të bohëm ga të e munis, thëtë në bramje natën, erë dhe një grua. E kishë marë një boshqë, një një ndiçka ka lië, një farë kese, një farë. Edhe për më thëtë tak tak në derë, e selam alejkum, dole alejkum, selam, kore pash një femen të dera, ka herë kjo femen në më njëri hujë. Në vend hujë nuk njëhë gru këto une E ka që i zoti këto? Për thot a jeti e bu kudame I thash po Ma gjujti qatë farkesi qatë farbushin e themin atan Edhe gruja shkaj Edhe mura e qela ate Kore pashën te E kishtë marrë bistekin e flëgve t'gat I thani bistek gërshet atë flëgve e kështë e lidhur, kështë e shtim rana atë, edhe kështë e shkruen një letër. Për i zërët, zëtët, unë të ndëgjova ty e në përgjamia të full për dintë Allahot duke në zitë me dhanë për Allah. Unë jam një grua që nuk kam kur gjopar a dere, që të flëktë mija i pata, dëgata, dhe i morra dhe i preva, eti stila etilash merr me veten luft kur të shkojsh merr me veten kur të futesh në betejat e mërranda nëse të vijnë me i marr më i përdor si frej për kali përdori, për dorë po nëse nuk ke nevojë jap ja dikujt tjetër ti për dorë Se duat që flëkte e mija Një piesë e trupi tamt Merë më piesën luft Fisebi lilla Masë që onë nuk Po mëjë se jëmë ngrua dhe jëmë vet Burre dhe vlasnia Dhe familia kretëm kanë dek Për hirtë Allahot të në rusë Kam kërkan Për ndryshe edhe në shalë Me liftu e me ty Po bile që të flëkte e mija merri Këtët O të më roha që ditë asë kësha një ashtu kur Nuk shani kur Thët dhe vendosa me kryat e manet O vonëm gati me shok Edhe fillu munis Jashta qitetit karavoni Ideveve që i kanë blej, kanë mush harq Dhe këta që kanë qeni me kual E po njësen për në frontë e në dalën qëtetit të pa thët penin në za o e bukuda me pritëm pritëm pritëm fa pëthëm shokve të mi esni ju ka dalë e one pëkthihë në mrapa të këqyri ku shokju farë kallorësi i pështilën me krejtë edhe ftyrën e pështilor thët dhe onala e thash ku shjeti Allaho të më shiroft dhe qka pa dënë Më bëna jeti e bu kuda me, i thash po, unë e jam vetë, që ka përëdën. Tha, po duha me ardhë me luftuë me ty e fi se bi lilla. I thash që plë e ftyren të shë, nëse jetë djali ri i vogëlë, nuk mu i me të marë, nëse je i rriton, i pjekon të marë me vete. Theshplej ftyrën, ftyra nuri i qitke. Allahum. Nuri dhe dritë. Tha për thëmë, i vogël koke, a kje nan, a kje babë, për thëtë babë nuk kam, unë për du më shkumë të aku babën. Nuk kam babë, e kam vështë një nanë. Shkërë dhe të nanën të anënë, Se për vetë nanën nuk bënë më shkuën luft Gjenetin e kenën nën kam të nanës të nënë Më boni Allahut falët Aspo një mua Oni jë mbiri asaj gruje cilat a ka gjuë atë natë vush që në mërana Oni jë mbiri vetëm isaj na djalë për malë i hastretit I kam vetëm 15 vjetë Kur anën e di për mënsh Edhe shumë hadith e di për mënsh Mësë mështra që për mëshejvogel Se jam mjeshteri mirë Në gjëtia mëshejtari mirë E ki me pa Kur e kuptova se qenë ka djale asa i grueje Nuk pa ta qare për e marë Se mu tek me marë Rrugës duke shkue Për thëtë sëpëhanë Allah Kur goja nuk juter Duk e përkujtuar Allahon Azze o gjel Duk e bo dhikër Kjo është cilsi e besimtar Dhe me, me bo dhikër Pegamberi Alehi Salatu ka than, muadhet, Me bo dhikër Dhikër shumë me bo Me për mes me të pushu Goja mes me të tërgur Gjuha, me të najtë lakt Të përkujtuar Allahon Azze o gjel Sepse prej i badeteve më të forta është me bodhikar Allahun azogjel az Vë dhakirin Allahe këthiren Vë dhakirat Ka thonë Allahu Dhe ata të sile të përkujtojnë Allahun shumë Edhe ato të cila të përkujtojnë Allahun shumë Bojnë dhikër shumë Mësë me najtë më të tërgoja pa folë Por me thonë një qënë herë, pësë qënë herë, pësë mi herë La ilahe illa Allah, la ilahe illa Allah, la ilahe illa Allah Subhanallah, astakfirullah, la hawla, la kuwete illa billa Allahum akfir li, Allahum estoraleje Ose me bo dhikën me përkujtojnë Allahun format dryshme Kjo është pi badete dhe matë më dho edhe matë leta që nuk kushton kur gjohë, asë një cent nuk kushton. Nëse për namazin lu dhe shetë dhe të menajtë në kome dhe të menajtë në seqde, nëse për me në lezukurat dhe të menajtë u lur një vene, me bodhë dhe kërë s'ka nevojhqë tëi qarkërit e të, të shkuën punë, të humër buqe, të hece, të fie deri sa shkolle, punë, bëdhikër, badeteve, liht, apor, të marrxhum me kurçuash, derisa që ishin shkollën, punën e bën dhe ka Allahu Nazu wa Xel për ibadeteve më të lehta, por që më së shumti e paguan Allahu i madhruar te bareke وتعالى. Këto ibadete në shumë herë e zhvlerësojmë. E zhvlerësojmë të lehta nuk e punojmë e cila paguhet shumë për mësë me dalë prej temes para pak javesh për më thët një vlanë në radio qka pëthu me bëtha për mi një milion herë kam thonë La ilahe illallah dhe për se rriti prapë thonë jem shumë sigurt se këmë arritë numri një milion të thonë La ilahe illallah Por o kom të i kaluë A kom në e farë doa e me bua A kom në e farë diçkafi Laj, laj, illallah Edhe a e shtë i verber e njëhun Në në zonë një ufta A e shtë i verber Por Allahun e kujton ka të shkon Edhe on e meta Meta s'disha me full mu Meta sepse sem kërkona ofertina Një milion her me përkujtu Allahun e bu dhikër Po, ka muslimën që përkujtojnë Allahon Me mije, mije her më ranadites Në veçantin Ramazan në vlazni Me bo dheker Allahon shumë Dheker jo fjallë dënjas Ski kohë më marë me fjallë dënjas Bëllë po mirë me fjallë dënjas Një më dhe muj, të mujë Në veçantin kjo vlerë ma shë përgranimin Të cilatë si të bohen Dë bashkë janë i se në thafiljane E thash filjanes Atë nuk ka se vap Shumë, hitë, shumë hitës e në rastë Po edhe hinë në gjenah Me përkujtu Allahun dhe që antin Ramazan Përkujtu Allahun tënë Përkujtu bënë dhikër zotin shumë Të bareke o taala Sepse më organizmin tënë po agjeran Edhe me goj përbën dhikër Përkujtan Allahun Krejt me qeni i badet trupi e tëtë Këthejnë i taj Vëglushetje 15 veçari djali për mali hastretit i cilë është njësër me shku me taku babën e vetë dhe të atyrë që kanë shku e para tina. E bukodam e thëtë pra, ta në kohën nuk o nalike këtë djale është duke përkujtu Allahon. Ta në e kishëm lakmi. Dhe në bramja rritëm, në frantë, në vitë frontit, ishëm një nushëm ta në ditën, na file, jo vëllënëtarë ishë ma zhiru shumë, ta nditëm dhe para se me përëndu e djeli dhe para se me përëndu e djeli tha o nalën në një vend me pëshu edhe me bët dhe buk gati iftar me bubukën për me hangër këtë djeloshet ta në kohën Dilke i pari me na shërbyje Sa arke shëmë nevojë diqka Me shërby vlaznive Edhe për buk Po thot o agj Unë po du mja bëj iftarin I vogilje, ti i ri I tri unë dhe të meruit Ti i ri e po shëj e lodh Ja ja nuk lejaj Unë du ta bëj iftarin gati Me shërby vlaznive është i badet I badet adhorim Në gotuj vlat, me Allahu vllaut, do të më një veten krenar që pak si i mund si me Allahu vllaut në gotuj. Ibadet pejgamberi i Allahut që ka shërbyer vllazërinë e muslimanëve, alayhi salatu wassalam. Ibadet ai tregon modesti, do tregon që i dën vllaznin. Do dëm me të çën sikur se ta mos mu dallu prej tyre. Me thonë, unë jam i pari, apo jam i vjetëri, apo jam i meqmi, apo jam i pasëri, e ju do të mëm më nejtë mu më të tanë, mëm më shërbi, ja, ja. Do të dhënë mi shërbi juve. Dhe këtë djali ngulli ka me bojftarin nga të azjirushum djali ri, pasë mëdhët vjetë, dhe ka qita të farë të njëren me vlunë në diqka, edhe o kohët pa ka i ka thonë të pëshejnë i tërojtë, dhe vlën, e sa të vlënë e ka ndzatë gjumë. Flajtë Iri ju flenë me i herë Kërë bukë da me thëtë Kore pasht që vanu e Shkëve thë shokëve Vëllohë e vanu dhe qka djallit që habo Të këqyrëm që ka Kërë shkëj Flajtë të njëra pëvlem Ajo të aramu këtë një tru Me për shumë për kanë za gjumë Në gjumë për kesh Për kesh Një një të kesh në tëmbël thëm ka dole të bëjën e bukër më stjenë, zirën gjumë e letë plenë e të pëshënë, në kërë qëmë. Për gjumë e të pëtë më bëha lalë, se pas ka pasë dhë gjumë që anë e bëjgati, dhe thash jeti pëshë, anë e bëjgati. Dhe, i thash më të regë pëse këshe, thë, o, oh, kamponi andër, shumë të mirë, e shumë të mbel të regëm për i zëtë zotit që pa në ndërpeh fa pashanë rraq se futa një një kapësht mënd i bukur, i gjelëbërt më rendën atë kapësht të shkanë një pallat i mirë ilahe illallah nuk mëshë me përshkruhe për dhe të lëshun e poshtë i ndërtuar prej argjentit thët kur do vajza treja e qënë përde nalt edhe qëtën krytën dritare përmë këqyrin muë ftyrat e tyne qëtë shenur i dhe drit thët dhe në afrova drejtyne e atë jo, jo, të pëthojnë jojo ti nuk je për neve Epithet njona tjetërës, kë është burri i mërdijes. Epithet më kështë mërdija, thanhin mërana, shkët që atje naltë, e gjin. Dhe thët të futa mëranda, kërë futa mëranda, mahnita për i bukurivet më dhata, ati i pallati, ati mërana dhe ku naltë i shka një shtratë, e pa përshkruheshum dhe në të mistrat një bukurosha që mos t'miruika Allahu syt pa të më mkupej nurit dhe dritës sajna dhe tat i shtratit. Sa dën ia frova nga asajna e buna tërmë shkuar me përçafua të grum. Tras ma buni jo jo. Naloj Pa thëtë mirë se erë dhe oveli i Allahot, oj, dash një Allahot, te i e për mu dhe unë jam për ty. Tash nuk bëndë mu mprek me dorë, takimi jonë është nesër pas dreke, dhe më dulgjume. Këp nuk o da me a këptoj mi që ka dhe me thamë, E ka kuptu, fërtë mirë Komentimin e kësaj andre E po e thët, o birë hajrë inshallah Andrët mirë paske pa Inshallah hajrë, o zët Edhe boj niftar Po shojnë atë natë Edhe nisen drejt frontit Edhe afrohënën front E ndë kjo për të regon vetash Tët dhe sëpëhan Allah në menjëzja nësëm luftës Nasëllëm në e armiku be fasi Pësul muna e në sulmëj, edhe në sulmëj, thëtë sëllëm të vrashtë, shumë. E murë shpatën i pari këtë djali o nësën frantë të fëtë mërëna. Edhe ashtë që shkështë të thanë ma herët, një me kështë të qenë i aftë, shumë shejtari mirë, edhe në byti shumë njerës. O lërgun paksarë më të të të në i shkova djalit, edhe afrova me kalli aferë, thashovo glëshë. Ek mëra pa Lëna neve të dalëm në të parë Ti e dja lëri Nëjëna mat pjeku lësëtë Lëftoj ma mirë sëtë ek mëra pa Tha përto o ojë Asë këndë dëgjua jëtën kërë anur Ya eyyoha lëzhinë aëmenu I dha lëqitum lëzhinë këferu zahfëm Fela të vëlluhum lëtëbarë A se kënë dëgjua jetin këra nërë, ko thëtë Allah, o ju muslimon, kur ti të kanë një armeçt në luft, më zgabani mja këthiju shpinen, e ti pëtë dëmja këthiju në shpinen, anë gjëhna pa dhe mund që mua? Qa mi thamë? Tha të munua me bindë, kur ka ardhë ënjë sëllum edhe ma i randë, se sa sëllum i parë, na rëken me të shtirë më shrikt, i dhujtartë, Dhe më humbi lidhja me smedhe tina prej luftës të madhe, beteja madhe që përbohet Më hupi Dhe zxati sa zxati kjo luft deri sa dykur ma zdite për fundoj Dëvram prej anës tonë mëslimën së të dush Për edhe pejty në së të dush Dhe ata o larguan ish parta Allah i Zoti Kë për thëton e gallen kërësore kësha që është me gjithë kumë me djali që ka boni zoti me ta edhe hy punë kali që është nga përgjenaze nga përgjenaze për heci deri sa përni një za për thëtë thërna agje në buku damen thërna agje në buku damen nëse njëhni kër njëta zanën zbrita për kalit edhe a fërhova nga ju kështë e mush ftyra me gjak nuk e një ufta e kështë në shkjel kualt ishbojë gjak krejt gjak ves në za dhe këma përmeni e emnin se nuk e një ufta janisa pëkaj e pjafshi gjakon me kmi shteme për thët pëse pëkaj mos kaj edhe gjakon mës mafshi më me kmi shtane po me kmi shtem me mafshi gjakon Paj, Allahu ja prënej nanës hedije në vetë Sëpse nana kërja kështë të dërzuet djali Kërë kështë të thanë djali të munisë më shkuat tje I kështë që e durët për pjetë I kështë thanë o zët Kjo është djali vetëm i jem është loqka dhe shpijët e dhe zemra jem Ma prëne mu hedijo zët i jem këtë djali ata ku me babën e tij dhe me dajtë e tij atë në xhenet. Fat Allahu ja pranë nanës hedien. Në raket që mish me gjak e çaja nanës let bindet se Allahu ja pranoi hedien. Kur sheh gjakin ta më ja bindet, thryshe nuk bindet. Fat oh çato hyria që i pashon e dia ënder ta shpëjshë me syf. Thëtë kë nuk më isha me nalë vajnë, në në të i kajtë, e nuk dëshatë që ka me thamë, dhe në të funë thashë hëdojnë la ilaha illa Allah, o anë Muhammed rrasullu Allah, dhe i dul shpirtë, dhe shpirtën vëgllushe. Shkajtë Allahë, shkajtë Allahë djale 15 djetë, e vetë me dritë e në nësë, E mërë me varësëm djallin, e pështullu me tesha të të tina, që finja bënë me tesha të tina që i patë. I mërë ato tesha këmishin e tina me gjakë, e pështillan tesha në bëshqë të temë, edhe tashpo këthehum, kemi ardhë, edhe përthët djalli harruve edhe këte o agjë, na nësë temja që këmishen me i të dhënë myshdë, dhe se Allah ja ka prënu hedijen, porë, Kiku i desë se kam një motër aqë Motër është të vogër, dhe të vjetë i ka Motër është të vla, s'ka kërkën Edhe këve qëtë motër s'ka kërkën Sa herë e më dalë, pëshpiz dhejtë e dherëm ka për cilë Edhe sa herë e më ardhë, ka nga e param ka për qafuë E herë e në funit kur dola, tha o vla, më së vanë shumë Se së mujna me najtë nga për të të të të të të të të të të të të të të të e thuj më të rësoj më tëra jam kur të takësh Allahu është kujdestari yti Allahu të këndor derin ditin e kiametit kur të kohë më bashkë të dhe të shimora dyë manetëone mja taku e mëtren edhe mja taku e nanën e me të rëgu nanën se Allah ja prëna i hedijen erdhëm Në qëtetën që i minisë për i tina Po në thëtë vë Allahi Nuk jatë dëshashpina sa i gruje Kërë kërë kërë ka Asë amënë nësë jatë dhja sa i gruje që ka Asë nuk di që shë lype atë gru në qëtet. din atë në qëtetë Këtë di në shë lype atë gru Vecë Allah hëndash në mëzatet me ta Dhe pëkëthehen luftetart Njëri pas tjetërit Thëtë kërë një që i kësh dalë jashtë qëtetit e njëri që ta kajke, o agjë, a ma ke pa vla unë temë? A ta njëri që të lodhen për i rrugë, e për i lukhtë, përthe nuk di më kështë vlajët, hecë, vjen tjetëri, a për të delë për para, o agjë, a ma ke pa vla unë temë? Thë të rëndë të i pyt, dhe rësa, thë të irë dhe anë, për bën mua agjë, a ma ke pa vla unë temë? E i thash, cilë është vla Vëllaja më dalë, ka gjëmëti nuk o këthyje. Thejth i thash, oj bi, a bënë më që të nana jëtë muë. E umur, vajza, e më thakja është shpija jë. Tërkita ndër, dul nana. Edhe simpam një ufti, thë e buku dame, thash po, mysh dhe oj nana. Tha ma boni a kjo ardh më mban myshdë, a kjo ardh mund vën gajret. Tha pa i tham çka është ti myshdia e çka është ti më dhan gajret. Për ma bën gruaja nëse ma ke për nëse ma ka pranu Allahu hedijen a myshdë. A nëse Allahu nuk më ka pranu hedijen atëre am gajret? Të ila ila ngro. Kogro ka kanë thonë të na bujsh sa 7 burra. Shtave në 0 sa 70. Dash vetë 2. Po. Non e lidhur me Allahun që dën me jetu për Allahun dhe këtej rreth të shtëpisë dën me quhet te Allahu Azza wa Jall. Sa i thash iov Allah tere prapa tap i mjdë se Allahu ta ka pranuë diën tonë në em. Alhamdulillah. Dhe çetëshat e tina Dhe që gjaku i tina që ta kalan e manet me pati me sytë tu Se o tu që nuk pëj besan Ta ka prënu Allah o hedijen Motra, mërana nuk përning kitë më habet shumë Kër e mërvesh motra se ju ka mbyt vlau Thaone, gruja himi mërana emsheli diron ja ktheva shpinën në kryva manetën nënë kur e merrve as motra pe nanës e niva kthet vesh në bri me komnie të madhe edhe më kthy prap bis e rat fikët edhe diç desh vojza prej mrzist të madhe që më të pavllall se si nuk mësumën ai të pavllall të kanë lëth me vllah shumë Dhe mur në në vajzen, e kapi hopa, e shti një më rana, e msheli dherën, edhe më atë gru kur nuk e pashtët, dherës e dhe kësa i dite, asë nuk di të kurgjoh, të për të më kur gjo, por të qaqë për të që dita për i sabrit sajna, e për i lidhës të sajna me Allah në më dhruar, sa që edhe së dhe kësa i dite, halemi që ditën më atë gru. Për vlazën mëslima, njerëzit jetojnë me islam, me islam, kjo është islam, kjo gru jetër me islam, e ka kuptu që ka dhe me than, me than për islam, se ka pas bërë që keme që djalin, se ka pas, për ka dësh me bërë diqka për Allahën azzë o gjelë, Sëpse kë islam, kë din, kë iman ja ka përfshin trupin krejt E njërit kër ja përfshin trupin krejt Imani jetën me iman dhe me islam Nuk fletë veç me Koran uh -uh. Smonështen me folë ndryshe Asë nuk shiqen veç me Koran Asë nuk dëme ndëgju veç Koran Asë nuk prejkë me dorë veç me Koran Pra është Koran i gjall, islam i gjall Po që shka thani i djetarit dhe në shumë Allah, pas pëshurur në sejit këtë të thët pejgamberi, a lejhissalatu vësselam, arriti me përhap dinin e Allahu tazëvegjë, dhe me ndryshu e këtë dënja, kur, Quranën që i azbriti Allah i madhruar, e praktikën praktikë dhe bo një kopje, sa shumë ka qash Kurana, Abdullah i Mesud i Koran veti Omer i Koran veti Bëbekri i Koran veti Gjabiri i Koran veti Khalid Melulidi i Koran veti Sa shok pa qa që Korana i bo në gjall Ish për dajti në për tok Edhe ta natyresh se ndryshua në dënjan Ka për qëllim se krej që ka e kinë Koran E kinë praktik të sahab të pejgamberit a.s. Sallallahu a.s. Lazen mëslimën ne jena musliman dhe nuk guxojna ndryshe me mendu por guxojna me akuzuar vetveten edhe dohet me akuzuese O Zot që shta shfillim na me amelet tona ndoshta as er nuk merito na me marr xhenetin por ti me rahmetin tend dashme na shtijen xhenet amin ya rabal alemine amin ya amin e lut Allahu me, me na forcue imanen zamrat tona Me ndje thëllë në shpirë të në kënatësin që je në mëslimën. E që je ma gjirushim, jë thjeshtë për rje për hangar e papi, La ilaha illallah, esë po vjen këjiftar, esë alar këjiftar, është e qërë që shkaj kër Ramazan, e bëllë shkaj një gatë, po Ramazan e jo i gëzun, ka ardhë me të lodhë, është nërmale. Po përbalë kësa kë i lodhëje që tapë kër Ramazan, e ki i dinë së sevapën e madhë tapë të Allahu, La ilaha illallah që pashane Allah që ma dy janë, vështë një ditë me mujtë me kuptu na, me konë që e shofun për nuk doket, vështë një ditë me a gjëru para Allah pun, e li të rrithet, sa se vab dhe të mira kem të Allahu la ilaha illallah, ki shum kajtë edhe gjak, se jëllët, kur të shku Ramazani, kur të shku kuptu e se që farë të mira për hupëm dhe skejna më. Si shanë shprejhemi, bo Allah, jemi ljodhe, si jemi ljodhe, O që është mësë më ljodhë për Allah, unë azogë, a pritën njeri më ljodhë për Allah. E nëse pritën më ljodhë për Allah, e përkan nuk pritën më ljodhë. Po jo për Allah unë më ljodhë, e më hargju më mundu jo përkan, la ilahe illallah. Këfshilio dhe ljodhë ljodh për Allah, a i të pagunë më shumë se sa gjithë kush tjetër. Pra thu elhamdulillah që më thanë bëgës të jetë i për zotinë. Elhamdulillah që më ka thar barki për Allahun. Po edhe gjepi më ka thar të don për Allahun. Po edhe gërba më ka thar të punu për Allahun. Etjera etjera më bë për Allahun. Allahu na fërsoftë më në zemrë tona, ya Rabbi. Ne prano vdat dhe lutjet tona, ya Rab el Alamin. Allahu na bofth haram zjem në jehenam, ya Rab el Alamin. Allahu na bofth haram zjem në jehenam, ya Rab el Alamin. Nëve dha prindëvet tanë, dha tyret që kanë vdekur duke thënë la ilaha illa allah, Muhammedur rasulullah, që kanë besuar Allahun Haq Tabaraka وتعالى ta dhe Islamin për dinë dhe pejgamberin dhe Muhammedin për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Allah na pranovkit azjerim ya rabbel alamin. Allah na forsoft Vlazni lakon me zvete, ja Rabel Alemin. Allah në shtoftë, vlazni lakon dhe dashurin me zvete, ja Rabel Alemin. Në mënësoftë, Allah me shtu punë të mira, e mi lërgu punë të këqia, ja Rabel Alemin. Allah në mënësoftë, e pritë dhe shumë Ramazan e tjera, ja Rabel Alemin. E mjadhan hakin Ramazan dhe këti dinit, krejt, taala. Allah o të krejtë, të barëka o të ala. Allah o të qoftë të kënaqër mëneven këtë dynja. Allah o të qoftë të kënaqër mëneven moment Allah që uftik nashër më neve natën e vërrit Allah që uftik nashër më neve dite kër dalim paratina Ja Rabel Alemin E në letësoft logarin E në fute në gjenetë Mishyat të të mirat gjenetit Që i ka pregat ditë për opët e ti të dëvatë shum Allahume amin Allahume amin Allahume amin Wallahu alam Sallallahu ala sejidina Muhammed Walla alihi Sallallahu ala sejidina Muhammed Walla alihi wa sahbihi wa sallam Zotish për blehët Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum wa salamu ala Allah, e shkoglif të dhe të të. Lusim Allahum gëllë shenëmën që zë dhër, lëtë që karjëtë të të jetërë nësi, më pëshorëm e punë vë tonët mirë në nësërë, insha'Allah. Për një përduja, jë apëm hojës të hndërum, hojës mazlum të fjallën, edhe këmë nëtë nëshë përkë allahi e kërshëtë. Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulilah rabbil alamin. O selatu wes salam ala sayyidina ve nabina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah yundroft vetem per pjesmarrje per edhe per durim sabër çe punëm ngoni. Të ndëruar vllazën Dr. Shefçeti nuk lasen pa prek. Allahu i has për bleft. Tash unë nuk di ku të ja nisi. Sadaka e 10 ati e lufta xhihadi fisabilillah e, fisa e dhënja llodhja për Allah qet. kjo e permendën një fjalë të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam e cila thot Banda ila huda ai çafret popullin në rrugë drejtë ka nehu min al ajri mithlu man ittaba du na an yunqas min ujurehi shej Ajcha thret në rrug të Zotit, në hidajet, e ka se vapin. E ka se vapin, të kshaluat ty mësmish kep tash më ndajim pup koncentrimin, ju lutem. Do të bëjm pauza, mandej shikëp me letrat. Koncentrimin tash më neve, sikur na më juva. Ajcha e marr për si për davetin me bo hidajet. Më thirr popullin në rrug të Allahut. E ka sevapin të madhë, si kuraj që e praktikon, pa ju ban mongut, fare sevapin jati. Qa përdu me thonë me këtë fjalë? Allahi ju ban të gjithë dhe dëghe të gjithë, e Allahi mësjullasht asë një anin duhan gjithë. Thoni amin? Amin, amin. Amdurila. Se ne nuk ban vetëm me kajt të shë. Allahi është përblefë që në ishtini zemrat më mërzit, më piklu, po tash duhet me hek pak edhe këtë siklet. Ibn Al-Kaim Al-Gjozi, prej talebeve të Ibn Tejmi, rrahimahullah, ka thonë, me e qua një sënet për i gamberit të populli, një apërcjal me e predikua, është ma zamet, Sa ta ushtarët në frantë mu i fërnizua me barut e më armatim. Për arsye sa tje ka shumë argat, e puntor, e bashk puntor, kurse me e përcjel, sënënetin e Resulullahit tek populata, ka ma pak puntor, ma pak argat dhe ndimës, Allahu ju bënft ju bëta. Të ndëruar mësliman këto dip të Ramazanit, Ka thonë pejgamberi jute dhe jemi a lehi salatu e salam Shtëpijat ku po ju ledzohet Kurani edhe kjo gjami ku po rrim bashk në në hien e Kuranit Do të ndryqojnë popullin e qielit me lekt në qiel Sikur që ndryqojnë popullin e tokës yte qielit Në këtë muaj të mallë të yami të gjitha me i bëjmë bon bashk. Unë do të foli pak për një gajle, të cilën të gjithë ju e barrni atë gajle. Kush më shumë e kush më pak. Mir po kjo, mir po kjo, kaqen gajlia e vetë Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. A ni dit pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam Ka kap një gajlët madhe E ka kap një gajlët madhe Ajo gajlët ka qenë Jo e di një mirë Se hë gjëllarët këtu e atje Ka mos i keni pas Edhe lezime studim keni ba E ka kap gajlëja Pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam Kusht dëtë qohët Prej i metit Kusht dëtë qohët prej i metit Me e predikua Fjallën e Allahut Gjellë Gjellalu Ta dhëtë jemi na ata që e predikojmë a jo Me e quëm, ja mësuët e tjerve këtë din Për të cilin derit është vlau jo në foli Kush dhëtë qohët këtë din me e për cjell E unë juve për ju thamë Nese ju nuk e predikoni fjallën e Allahut dhe të Resulullahit Salallahu aleyhi vësallam Të kush po mbështetën i, ku po shpresoni Ku po mani i mytë që do të abojë dhë kush tjetër përveq juve Këtë që do të bështetën i, ku Kushe predikonë fjallën a Allahut në familjet në shtëpia të juja Tek e vlatë të jujtë të kusherit të jujtë E kështu më radhë Ata janë ju Allahut ju ndimoft E pejga meri kur ka marrë këtë gajle Të cilën Allahut prejmbi shtatin qijel i a ka shpalur Inna se nul kia lejke kaulen thëkila Në aty për të shpalim një fjallë me pesh, fjallë të randë Të cilën ndoshta 30 vjetë e kam folë, për vetë se kam kuptua. Ndështë a 30 vjetë e ja kam spjegu gjëmatit, për vetë ndështë a se kam kuptua. Ky mision është mision profetikë. Ky mision e ka me gajlen e muslimanit ditën dhe natën. Nuk ka prioritetë prej këti, vetëm kjo është e parë. Asë gjënë nuk është e parë para fjales la ilaha ilallah. Për të cilën Allahu e ka kryua qilë në të shtatë dhe tokë në të shtatë. Për fjallën La, Ilaha, Ilalla. Më të cilën për trihet, dheri për trihet imani që në hadithë të kësohet, gjëtë didu imaneku mbi kauli La, Ilaha, Ilalla. Për trijni imani në jujë me fjallën La, Ilaha, Ilalla. Një ditë Musa a.s. për i thotë, ja Allah, po bisedon ma Allahun, Musa ka qenë, A i që ka folë ma Allah unë gjellë gjellalu u drejt për drejt Pa intervenim, dikahit pa, ndërmjët sus Ka thonë, ja Allah, ma mëso mua një tesbih, një dhikër të të përmendi ty, ja Allah Ka thonë, o oh, Musa, thuj la ilaha il Allah Ka thonë, ja Allah, këtë fjallët thujnë edhe të tjerët Unë pa e dua një dhikër vetëmune që të të përmendi ma e të fjallë Ka thonë, o oh, Musa, mës pëtë du këtë pak kretë qilënë të dhe toka, kretë qilënë të dhe toka, në njonë, fjala la ilahe ilallah me njonë, kretë kanë me ujshduk para kësa i fjale, sepse gjitha krijesat kam kryuar për këtë fjale, e cila dëthët me merit adhurohet Allahu gjellë gjellalu. Pra kretë krijesat i ka kryuar, për ta bo tesvi dhe adhuruar Allahu në gjellë gjellalu, wa ma khalak të lgjinde wal in sa ilali abudunë, voi min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum kuse muhammed sallallahu alaihi wasallam neni fjal tjetër ka thon kush thot la ilaha illallah me bindjen zemrën e tij me bindjen shpirtin e tij i kan thon se ka hyr në xhenet ka thon ja rasul allah kan thon po gjunahet çai ka dosjet ka thon nese Gjitha dosjet i konë në një Në një horizont të madh Sa që syni nuk po sheh ma shumë Vetëm gjunahe Dhe fjallën onën tjetër fjallën La ilaha ilallah Kur ta thot këtë fjallën për i zemrës e për i shpirtit Kretë ato gjunahe kanë me fluturua Më smipa më fare Pra ndëj jemi në mujën e fjallës La ilaha ilallah Në mujën e kuranit Në mujën e agjerimit Agjerim Na me imani e tojmë Agjerim që po presim edhe pak, të gëzohëmi që e kryjëm një borgjë. Po dëtë presim edhe pak, ndështë të ma shumë, që të atakojmë Allahun, të knarë qërë ndaj nesh, insha Allahu taala. Prandej, pejgamberin e ka kap kjo gajle, kush dëtë aqoje, fjallën e Resulullahit, dhe të pejgamberit ti, të gjikush tjetër. E neve në kam suët që të gjithë e dini, belligua një waleu aje, Predikoni për e meje mës mund qitës ma shumë Për veç një ajetit bile Vëç një ajet Prandej, a aj i që thret në rrugë dret E ka se vapin sa të regovën Pa i që thret në rrugë të shtremt Në vlav rasje Në drogë Në alkohol Në kurvni Në hajni Në faqë zilëk Të cilë vë Allahun kuran ju thot Walatuf siduf il ard Ba dhe islahiha Mëzbanifesat e shkatrim në tokë Sepse kam kryu dhe kam përsosur Kushtë rët në ta O më nda Ila dalaletin Kushtë ban davet në dalalet E ka gjunahin E ka gjunahin Ma shumë se aj që po ban atë gjunah Pa ju ban në këson fare gjunahi Edhe kjo që po e ban atë ke Që po e të rët dikant në rrug të keqe Allah i gjelle gjelalu në pështof të gjithve Jemi vlezni para maznesi sa Allahut me provën e agjerimit të Ramazanit. E plot po i shohim këtu çe po han. Unë e bona 2 javë këtu tash. Po hinë për këto qendra të mëdha ë që ju i dini, i cilat janë kopje Denerije, Emigrosije shopping centre, pishovllaznin ton. Kafe, haye, duhan. Për ju shkoj Për i gamberi ju ka shkua fiseve Edhe juve për ju tham Për i gamberi ju shkonte Se cilit fis Panvarësisht a pranojnë pranojn. Edhe unë për ju shkoj të tavëllina Jeni shqiptar po Jam nga prizreni Këmartë për qëtë mun Po pajtohën, po afrohën Për i kapim duët Këmartë për qëtë mun Ata kanë nevoj për davet Ata kanë nevoj për davet Për mjë uquë e fjale në Allahut Habitur Na, apo e bëjmë që ton ju, apo e bëni Mësë po ju thot baba Ose nëna, ose e keni trashigu Këtë fjalë, o bir Ha bukën tënde E mësë e këshyrë gajlën e huj Që kjo në trashigim një shqiptare Kurse trashigim një islame Ashtë ha bukën tënde E këshyrë gajlën e huj Kjo në islame që kjo Me hangër të bukën tënde E më pas gajlën E imetit Muhammed sallallahu aleyhi vësallam E një ditë pejgamberi këtë gajle Për e parëqet për e sahabëve dë vetë në këtë formë Pëthët Menë regjulun ju uvini Hatta ubelli garisalet e robbi Fe inë kurejshën këtë mëne unie Anë ubelli garisalet e robbi A ka kush prej juve A ka kush prej juve Menë përkra pëthët mu e sahabëve për ju thët që ta predikojmë fjale në Allahut, nga se kurejshët në meke ma kanë ndalua, së në po e predikoj? Pejgamberi karanë këtë gajle për lypë krahë. Pejgamberi për lypë në, tashkrahën pëjneve. E Allahun kuranë në ka urdhënua këtë krahë me ubo me pejgamberin. Ndë gjona jetin e fundit prej surët të safë. Ja e ju helledhina amenu. O ju besimtarë. Që dherën ditë në kiametit vajtëm Ya ihohe lëzhinë amënu Kunu ansar Allah Bahunin dhim s'ta Allahut Kunu ansar Allah Bahunin Këma qalë Ise ibn Maryam lil hawariyina Men ansari ila Allah Khavariyun të kanë thonë Nahnu ansar Allah Fë amënat taifëtun min bëni Israële Wa kafarat taifët Fë e jetë në ledhina amen u aladuvi him fasë për hu dhahirin Jënë përgjegjur Pejgamberit tonë jënë përgjegjur sahabët në vend Ata pak që kanë qenë Mirë për po na kemi halin neve Sa jemi të gajluam na Na sa kemi gajle Dini në Allahut që ka pas pejgamberit U këthuje prej taifit Këtë gajle forë të forët e ka pas masi që është këthuje prej taifit I lodhur I pangranëm i raskapitur, i gjakosur, është kërëjë me një vneshtë, dy vlazënëve mushrikin paganë kanë që një bëne rëbija, po bojnë dua ka qilë, ja Allah, mdojtë kuj më kellantë i muja rëpë. Mdojtë i poplitë që nësë vlerën s'ma di, asë islamit hajrin s'ja si di, vetëm jeton në tjetën që kanë jetu pagantë me kasë të cilën e kinin dëgjua, ja për pushtetë, Ja për femra, ja për pasunin. Qëto triat që e kanë për të qitë pejgamberit sëllallu sallam. A përdu është femnen më të mirë të mektes? Një, përdu është me të bënë krytar të mektes? Dë, a përdu është me të bënë krytar të mektes? E vetëm e vetëm le në këtë fjallë të predikimit. Bës në i në në qmo, zotrat tonë. Kështu kanë jetua? Pejgamberi për e banë këtë dua. Allahu Gjallë G E prej 400 metrave të me kësën medinet e mbilët për mes Musab ibn Umejrit dhe të tjereve E që të vinë fiset medina se të cilet jenë gjakosur në luft një qënë njëzët vjetë fisit aus dhe khazrej Të pranojnë fen islame e të vinë të Resulullahi sallallahu aleyhi vësallam e të i bahan krah Unë pëthom bashkë me juve, sa po barim gajlen e i metit tonë Se cili popull në vendin e vetë. Nan nga njëherë, nan në Kosovë, po foli pak pas i vetë jam tashë me identitet pasaportës kosovarë. Për Kosovë, sa nevojt ma dhe kemi? Shumë, kush i delë zotë, Allahu Ekber, sa po mundim se cili? Mirë, po thëj në rapë një fjalë, mas mirë i e dinë ahlu me këdra bishia biharë, Populli me kësë mas miri i di kaj ka malet edhe pronat e zabelet. Edhe na e dim në vendet tona si cili ku ma shumë, ku është nevoja ma e madhe. Për ndërtim gjamije, për ndërtim shtepije, për shpërndarje librash, për shkumit organizimit ndë një mrangje, ndë një, një mija fruë vlaznim, nëse kjenin Kosovë ju që e jinin, gjitha trojet kaj njësë është më rëndësi, një, një imet jam insha Allah, Mjërë po, kemi në Kosovë 18 fshatra, 18 fshatra me një gjami Ka jamaj mjërëp Një mësu si ka 32 nëzansa edhe së mund një delë kurqysh 32 Po një hoqë me 18 fshatra, ani nëse është hoqë punëtor Po nëse nuk është hoqë punëtor, ato e shohin vetëm kër des dë kush me gjybë dhe më shalë Nej 7, nejnë 40 Dëmë të në vetëm për nejnë bidat E shohin se kur të ibe nuk e shohin për ndajni namaz Ose ndonjë organizim tribune Apo mbramjeje vlaznore islame Allahu Gjellë Gjellalu hu neve në bëmft Argat të këti dinit Dhe ndimës të këti dinit Jemi ta shkëtune për Zvicere Për ju shohime Për une ma shumë ardhja jeme Ka qenë si kushtë njëtin Allahu shalanej plëtsonat njët Se cili ka njetët qëllimët e veta I shala qëllimë janë është i pasër që pëvim Që të abartim të pakten Një në këtar dinit islam prej vendët në vend Muë personalisht për më janë mirë Që më është paracit para dy didve një vlajë janë Për herë të parë që karanë seqda Qëhamdu lila në gjamin tashku po U bëj shërbim vlaznive Ndjetë tikanë, djetë tikanë Qëhamdu lila Nëse donë Zotit Gjelle Gjelalu hu Për me steje se bep me qenë ti një mërtë në rukë Zotit Ma mirë o për të ju se gjithë dënjoja dhe qka kante Kështu ka thonë pejgamberi jo unë Bëjan je hdijek Allahu bikë regjulen wahiden Khajrun le kemina dënja u e ma fiha Ma mirë se dënjoja dhe qka kante E dënjoja mbaron një ditë shpeshif një vetë Me pas shka me pas Ma inda kum janë fedu e ma inda Allah i bakë Aton që ka kini nduar të juja mbaron Aton që ka kini quë për të Allahu jetë përgjethmon Dersë e nasihate ju pëngoni sa doni Tash internetin e kini të mbushur Allahu i shpërbleft këta vlaznit Që po japin kontributin ma shumë se na Allah i ndëroft e i përcoft Preja ti vlaut në sveti i të cilit nuk e njo, nuk e këm pa Dhe këtë vlaun tjetër në Austriën Linz e këtë dallën tjetër në Zurich këtu te ju. Allahu ju forcoj të këtë pjesmarsit në këtë lan në këtë drejtim. E keni përque fjalën në për shtëpia. Me rënda ka hinë për familje, prandaj tregoni ju kret kat shkoni se është në TV, ajo TV faktiçisht, edhe pse ka edhe në radio, radio, radio ajo më rënda në shtëpi me i pa po dersat e ligjëratat e kontributet e 10 30 dollarëve. E të tjerëve që nuk janë shqiptari, arabë, e turkë, e kuranë të mirë, e mashallah, e mashallah të nëtë mirët E duke mshelë ka vendet e kësia ku të cilat i servojnë edhe për prishen e familjeve tonë Unë e vlazen nuk do të zgati ma shumë, ma si që veç unë bush një orar i punës bashkë me doktorin Allah jë ndërofë që ka artë prea tjehit Unë e pak ma gjatë, tash jë mbën me stash unë e këtu në Zvicër, tash duja vë dit i bëna Dhe jem edhe, edhe dy të rinë në ditë saj bjerë Dheri para bëjramit Për po duhet të ju thëmë se Me pulua nga krejtët Po krejtët ju lutëm Ja me ka një ka një, një Krejtë me kon unik Bereqeti ashtë Kemi bërë organizim për jasaj gjaminës Që t'ju shpërndajmë Se cilit zarfën në për posta Të së neki Kshila islame Ajde në të ravi Eja në namaz Eja në iftarë hemi fillova sot me motrat në namazën e drekës, edhe nëse tribuna ne kemi për femna vetëm pas namazit drekës, me eri, do të drekës, më një herë mandej do ta kemi edhe iftarin për femna, nga se femnat janë shumë e shumë më larg se ju po rrini me xhoxllar, e femnat janë të distancuara prej këtyn e mëxlisteve, apo prej këtyn e najave. Cdoqoftë, un po do qoft, unë përdu me u thon se të jemi kret aktiv. Kret marrim pjesë, kret kontribuojmë. Vrejta këtu për 3-4 ditë vë apo një avë, disa kënë këtarë aty i kanë qitë kamosënë për një fletushke dëvogë e lëkaqë, disa kënë këtarë i këshinë qitë edhe ka përshkëjsh për i këshyri unë për një ata kënë këtarët tonët atje, ka në ardhë me u mlethë gërbet gjive zë qatin. Po dhe ka në ardhë juve kong, me u kënua një kongë, të dashtë a me dashtë, oje mire, oje keqë, oje bardë, oje zezë, q Edhe popllata jonë, prej malëngjimit që ka ndaj adhve dashurisë vetë, apo kombit dhe vëtanit vetë, veç me shkua edhe i thëjnë asaj, orë kulturore, edhe kulturë e më një nëjo. Kjo ma keqja, plus kulturë, ka nërdi umledhin pare të gërbëgjive të shkretët, nuk din vetëm e kanë musht makinat e vetë, nizet cede janë tonë që shqit kongë. Së përdu mi opërmenta shemë në të konktare dhe të konktareve Në për qëra është ka të jetë, jetën me një haram do të qësh A e dini që kënga është haram Kënga është haram Pytë një kretë hëgjolaret Më së pëthot dikush më sot dhe ajo me qëru Si duhani E me qëru, me qëru, me qëru Edhe ajo hinë haram Mërë po ata e kanë letësu vëdë vetës këtë haram E qëka për bëjnë I kanë shkepë ka mos Fil aty ku dhe të pihet dohani, pihet birra, dhe gjohët kënga e femrës, apo e mashkullit e muzikës, edhe bëhat fesati, ato fesate ju e dini, se përmes këti fesatit në e dini, më dhe të na dhe këtu, dhe njo që jeshtë muzikante, këngëtare e bukur, jo më aboni mu mësuj, jo jaboni ati mësuj, të një këta rehen e mytën me zveti, se jaboni njonit e të, të njës jaboni, e kështu më radhë, në më thonë këtu po vinë qëtu po i sh Allah i mësë në bon fëtë ashtu E dyta Ju gërbet gjit Ju e majtët poplin e juj Ju për imani gjamiat e juja Ju për imani hoxalarët e juj Ju e kini majtë u shtri në vendet tonë Ju e kini ndërtu e trojet tonë Ju për i punoni Për ju këshilaj në emën të Allahut Gjelle gjelalu Asni grosht në haram mësë hargjoni Asni cend në haram mësë hargjoni Kursene Po dhe po ju tham se vrejta me vllazën këtu po ecim, po dalim kanë një herë ditën në për këto qendra të mëdha tregtare, katri katër kolica spodim me kushtim on ker v p v p v p. Se Ramazan, se mulë Ramazan frigoriferi spiza kurçysh. Edhe një fris i madh për on kurçysh. Edhe një frigorifer në familje 3-4 antarësh, 3-4 frigorifera. Nuk keni ardhur më her gjuhuar, tu keni ardhur me fitojë. Argjonek vetëm Allahi ku ka mjë usbërdhue, ftyrat ditën e kjametit insha Allahu ta'ala. Ajo ditë është? U amma men ata wa tëka, wa sadaqa bil husna, fëse nuje siruhu lil yusra. Aj që, njep për Allahun gjellë gjellalu, edhe ka besimin në Allahun gjellë gjellalu hu, edhe ka frigën në Allahut gjellë gjellalu, Ajë person, ajë insan, ajë musliman, Allah i podhëtë kom një ja uletësua hymjen për gjenit. Qëto jemi duke e lyë për inëshallahu ta'ala. E për fundë kësaj fjales, basi që erdi fjale 7, koa e ora u bon 7. Duhën e ve, Allah i shpërblevë. Une, basi hoqëja në fillim, thaë, Kjo është aksionist i ndërtimit gjamiave, i shtepiave. Kada është Allahu mërënda dhe jashtë vendit, kemi donë kontribut, kemi bo hizmet, edhe jemi të bo hizmet. Tash kemi vendos me izëm të Allahu gjëllë gjëllalu hu në trojët e Shqipërisë, bajramëcurë dhe trëpojë ku gjindën 22.000 banor, me 98% mëslimin, ka vetëm 2 gjamiët vogla njënja në të rëpojnë nënë bajramësur, aty do të bëjmë një gjamië me izëm të Allahu të gjelalu. A une jam aji i vjeqmi edhe parvjeqmi, i parvjeqmi, e isha Allah vdes qështu. Ju, a jini të interesuar me në animuë për gjamiën Shqipëri? Jini të interesuar, du me dit, pak shtun, simbolikisht, e masi jini të interesuar kështu, Unë e kërkojnë ndihman me njëherë qëtu para juve Me i zëmë të Allahu të zëllë të zëllë të zëllë A i dhënohën ju Sa të momëni qëtu para neve duke filluar prej dëktër Shëfqetit Sa datë të Kosovës në të najdje Atëherë bismillah Shëfqetit i pari unë e i dyti Ose unë e i pari për unë e i kam franga E kjo i ka e horë atëherë qëtu për para E qka për ju thamë në Ramazan Bile, bile, bile ka një shport kërësene Për hajër kof, brah.